і взялася дрібними пухирцями. Як не намагалася сховатися від пекучого сонечка, уникнути опіків не вдалося. Не вона одна. Всі студенти в перші дні ходили, мов варені раки. Ой, ті студенти. Такі слухняні в училищі далеко від дому вони ніби показилися. Ані підняти їх вранці, ані вкласти до ліжка ввечері було неможливо. Лише свідомість того, що сьомій їдальня зачиняється і сонько залишиться голодним до обіду, допомагала витягти нічних бешкетників з-під простий якими вони накривалися з головою, рятуючись від хижих кримських комарів і від командирського підйом. Дехто, не доспавши, продовжує цю приємну справу, сховавшись у холодочку між деревами мигдалю, якими були обсаджені ділянки полів. Сьогодні роботу їм дали на перший погляд легку і приємну. Ходи собі полем, відшукуй у заростях крихітні патисончики діаметром з п'ятак і кидай у ящик. За день таких ящиків Потрібно назбирати всього два Здавалося б, що то є А спробуйте назбирати в лісі від росуниць Важко? Неможливо? Такою ж неможливою була й ця норма До обіду весь загін назбирав По всенькому полі ящиків десять Більше маленьких патисонів не було а великих ніхто не потребував. Чудова ілюстрація закону переходу кількості в якість – крихітні патисончики «Делікатес». З них на місцевому консервному заводі виготовляли продукцію для міністрів і космонавтів. Ледь більші консервували для звичайного люду, а великі викидали свиням. Такими свинячими патисонами – Запати сонене все навколо, а маленьких – обмаль. Напередодні така ж історія трапилася з угірками. Загін хронічно не виконував норму, а це значило, що студенти не тільки нічого не зароблять, а ще й залишаться винні радгоспові за харчування. Прикладів у попередні роки було вдосте. Недосвідчена в таких справах Софія не могла збагнути, що тут за система господарювання. Кому вигідно, щоб сотня молодих здорових рук дармувала, а порадитися не мала з ким. Андрій нарікав, нам би на перець чи на баклажани, на помідори в крайньому разі. А на цих нещасних патисонах не робота, а тільки витрата часу. Софія спробувала поговорити з бригадиром, та він, наче насміхаючись, посилав її до директора радгоспу. З цим подібним набарило хамом розмовляти зовсім не хотілося. День тягнувся, мов собача пісня. Після вечері до неї підійшов один із севастопольців – Євген. «У нас проблема. У Сергія якась біда на долоні. Всю ніч не спав, працювати не може. Ви, кажуть, лікар. Глянете?» «Звичайно», – одразу погодилася Софія. Хлопці провели її до свого помешкання. Довгої, схожої на казарму кімнати, з якої стояло 10 чи 12 ліжок. Сергій сидів на одному з них, і з виразу його обличчя ясно читалася. Не переливки чоловікові. Одного погляду на його долоню вистачило, щоб зрозуміти. Треба різати і негайно. Сергію, чому ж ви раніше нікому руку не показали? Звикнула Софія. Я показував. І як тільки почалося запалення, я до вашої лікарки пішов. Вона мазю вишневського помастила і сказала, що мене. І одні в три ту мазь прикладав.